Banca Transilvania îți prezintă România în Direct Cu Moise Guran La Europa FM Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la România În Direct O emisiune în care încercăm să păstrăm decența și să avem un dialog civilizat, să face, să facem pace în lume, să fie bine și să nu fie rău, deși Conflictele în țara noastră sunt la ordinea zilei și atunci când trebuie și atunci când nu trebuie. Bună oară, a izbunit un conflict, îl consider eu la limita decenței și chiar la limita legii, între Primăria Generală a Capitalei și Arhiepiscopia Romano-Catolică, pe tema clădirii Catedral Plața, construită în urmă cu aproape 10 ani, lângă Catedrala Romano-Catolică din București. Pentru aceia dintre dumneavoastră care fie sunt prea tineri, că așa durează conflictele în țara noastră, fie pur și simplu n-au auzit până acum despre această saga, să vă povestesc pe scurt cum stăm. În principiu, în 2012, a fost prima dată când Biserica Catolică a obținut în instanță um, dreptul de a demola, de fapt obligația de a demola, Construcția făcută ilegal este o construcție de 19 etaje, ceva monstruos, care practic taie tot farmecul Catedralei Romano-Catolice din București, după care în 2015 a obținut o decizie definitivă pentru demolarea ei, decizie care nu a fost pusă în practică de primăria Capitalei nici până astăzi. Primar a fost, dacă mai țineți minte, domnul Sorin Oprescu, care a spus că, domnule, ne-ar costa o grămadă de bani, undeva la 10-11 milioane de euro numai demolarea. Da, e adevărat, însă autorizațiile ilegale tot primăria Capitalei le-a dat, chiar dacă sub un alt primar, nu mai contează în zilele noastre acest lucru. După care domnul primar a avut alte priorități, cu legea în special, l-a luat dna neau. am avut primari interimari, a venit doamna Firea, uite să face un an în curând de când e doamna Gabriela Firea primarul Capitalei, pentru că acum să avem un schimb de replici, vă spuneam, la limita decenței în public, oarecum, și pe Facebook e tot spațiu public, sau prin comunicate. O să vă citesc de pe site-ul ProTV puțin. Zice așa, Gabriela Fire ar vrea să consulte bucureștenii dacă sunt de acord cu demolarea clădirii gigant Cătidral Plața, din bugetul primăriei. Ar fi o ingerință, zice, în sfera puterii judecătorești, spune reprezentanții arhiepiscopiei catolice. Afirmațiile vin în toiul unui scandal între primăria capitalei și arhiepiscopie. Firea a cerut demiterea de lui Francis Doboș, purtătorul de cuvânt al Bisericii Catolice, după ce acesta i-a alăturat cuvintele țoapă și tupeu pe Facebook, vă spun eu. Francis Doboș luase însă astfel poziție pentru că Firea l-a somat public pe arhiepiscopul Ioan Robu. Miercuri, Biserica Catolică a anunțat că preotul rămâne în funcție și a acuzat din nou pe Firea că ar face parte dintr-un grup de interese. Reprezentantul Bisericii Catolice a postat apoi pe Facebook poze cu doamna Firea și uh, nașa acesteia de comunie, care a făcut parte din echipa de dezvoltare a Catedral Plața. Este o insinuare evidentă la faptul că primarul general ar tergiversa punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești definitive, ceea ce din ce știu eu constituie infracțiune, dar este și o insinuare că doamna Fira avea un interes în acest fel, fiind implicată cumva în grupul care nu vrea demolarea Cătidral Plața. Se fac așadar doi ani de când există o decizie definitivă și în loc de asta doamna Fira vrea să facă un sondaj în care să-i întrebe pe bucureșteni dacă soluția ar fi demolarea în condițiile în care demolarea e foarte scumpă. Vă spun că procedura presupune o licitație prin care mai întâi se angajeze un consultant fiind vorba de o clădire cu 19 etaje și ăsta a fost argumentul invocat de opresc cum îmi amintesc la vremea respectivă că domnule ar fi afectate clădirile din jur dacă s-ar proceda la demolarea ei inclusiv Catedrala Romano-Catolică. Eu pot să vă spun că aici lângă noi în Băneața a fost până de foarte curând până luna trecută o clădire gigant, nu de 19 etaje, dar mai intinsă ca suprafață, care era de dinainte de revoluție, un schelet foarte urât lângă benzinăria, cred că e mol acum, a fost agit înainte, și pe care nu vedeam nici cum demolată, tocmai pentru că era lângă benzinărie. Vreau să vă spun că, într-o lună și jumătate, aproape două, niște băieți cu un picamăr din la mobil cu escavator au pus o perete cu perete jos, fără să facă nici prea mult praf, măcar. Nici prea mult praf. Deci, Totul să existe voință. Care este soluția din punctul nostru de vedere? 037 este numărul la care vă invit să sunați pentru a intra în dialog. Bună ziua, Răzvan! Bună ziua! Îmi pare bine că putem vorbi. Mulțumesc pentru ocazie. m auziți Da, poftiți! Uh, voi fi foarte scurt. Există o hotărâre judecătorească definitivă? Există. Ex există lege trebuie să ne supunem toți acelorași legi, atunci discuția asta nu și are rostul. Cum să nu Trebuie aplicată legea, hotărârea judecătorească și mergem înainte. Chiar dacă după asta ar posta foarte mult? După aceea, cei care plătesc din banul public, adică primăria, trebuie să deschidă un alt proces ca să-și recupereze prejudiciu. Corect? Mm. Eu așa zic că e corect. Nu știu dacă va putea să... Va... E posibil să deschidă un alt proces în cazul în care costurile care ar trebui susținute de fapt de cei care au construit clădirea, ar trebui și în cazul demolării susținute tot de aceea. Dar să nu uităm încă primăria potărâ... are partea ei de vină în construcția respectivă. Fătărârea și... judecătorească nu obligă pe cel care a ridicat clădirea să o și de jos, nu? Ba da. Însă, asta se face prin primăria capitalii. Bun. Există o lege, din nou, există o hotărâre judecătorească. Cei care au dat hotărârea sau au aprobat construcția ilegală să și plătească. Vă mulțumesc pentru Mul... punctul nostru Mul... de vedere, Răzvan. Bună ziua, Valentina. Valentina, bună ziua. Bună ziua, domnul Gurean. L-am ascultat chiar cu interes pe domnul care a vorbit înainte. Problema este demolarea pentru că e un interes, dacă demolarea, cum ați spus dumneavoastră, nu se face cu grijă și se face cu dușmănie, pică și catedrala. E posibil, da? Ori probabil bă nu e, că la o parte eventuală a rudenie cu care vad acolo constructorul, din câte știu eu, n-a avut autorizație de 19 etaje, ci mult mai puțin, dar la noi totul crește ca drojdia. Atenție, n-ar fi prima dată când un dezvoltator ar fi pus să-și demoleze o parte din clădire pentru că n-a respectat autorizația. S-a da, mai întâmplat chiar este, în București asta. Da, problema este că la noi hotările judecătorești sunt la modă a nu fi respectate. Nu știu, eu nu știu asta. Da, mai sunt în România destule primării care au hotărâri judecătorești definitive și le-au pus la setat. Problema este că dacă nu se ajunge la o înțelegere amiabilă cu dezvoltatorul, el a făcut-o, el vă jos cu primăria, îl o dă jos în dușmănie și pică catedrala, care e o clădire foarte fumate, e monument istoric și foarte vechi. Și pentru Poate care invitată. noi bucureștenii am putea plăti foarte mult, dacă asta se întâmplă. Uh, adică da? să ne înțelegem, pe asta nu le plătește doamna Firea de la domnul Pandele. Le plătim toți, le plătește primăria generală. Nu, a trebuit să le plătească dezvoltatorul Pentru că el a ridicat clădirea Fără autorizație Nici nu știu dacă mai există dezvoltatorul respectiv Sau dacă mai e solvabil Nu știu asta Numai putea să asta fie. este o modă Și asta este o modă Atunci, între două orele Să o dea jos cu grijă Și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva La noi nu se pedepsește nimeni Să facă cineva și pușcărie Pentru chestia asta Blocul ăla, nenorocirea aia de bloc E din metal și sticlă, și mai greu, foarte scump, poate fi dată jos cu grijă, se poate tăia felie cu felie. Dar n-am înțeles până la urmă, deci punctul de de Deci ați spus care sunt riscurile, foarte corect, cu toții ne gândeam la ele. Dar vă întreb până la urmă, soluția e demolarea sau nu? Absolut, absolut demolarea de definitivă cu grijă și, uh, ce să vă zic, uh, și pedepsirea celor care au permis să se facă așa ceva. Vă mulțumesc pentru opinie, Valentina. Vă mai citesc un pic de pe ProTV. Zice așa, în plus, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei a postat o poză de la nunta Gabrielei Firea pe Facebook, susținând că nașa sa de nuntă, Diana Voicu, a fost șefa companiei de imobiliare care a dezvoltat că Plaza. plața. Miercuri, mai mult, Miercuri, Arhiepiscopia, îi cere într-un comunicat Gabrielei Firea să nege public faptul că nu are o legătură persoana personală cu Diana Voicu. Încerc scuze, e scris foarte mic. 0372069599 Care este soluția astfel încât, până la urmă, comunitatea să pf, iasă bine din tot acest scandal? Bună ziua, Lucian! Bună ziua, dați-mi voie să vă salut! Comunitatea să iasă bine din acest scandal din punctul meu de vedere a trebuit să recurgă la o soluție fermă. Nu cred că se pune problema de soluția tehnică de demolare. Deci există diferite, diferite măsuri tehnice active de conservare a... S-a pus problema a... de soluție tehnică de demolare. V-am spus bă, bă, predecesorul doamnei Firea, doamn domnul Sorin Oprescu a pus astfel problema. De, din câte domnul Sorin Oprescu a fost fătuit la, la acel moment da Cu siguranță și Patriarchia a, poate să până la dispoziție o consultanță tehnică. ați vreau să ziceți. Arhiepiscopiați, da. Sau poate chiar uh, și de Patriarhia de Ortodoxă, de Ortodoxă de. nu? Că cu are experiență în construirea catedralei aleilalte, ale a mântuirii. Da, din păcate timp să devină principalul beneficiar în construcție. Uh, ideea este asta. În teritoriu, uh, catedral plasa este dat ca un exemplu de intervenție activă a uh, primăriilor în ceea ce privește... Uh, Ordonarea și reglementarea Construcțiilor care nu sunt autorizate deci, e, uh, exemplu este... bun sau exemplu rău Că nu reiese din ce a spus un exemplu, Este un exemplu bun Pentru că primăriile din, uh, sunt din Timișoara Primăria din Timișoara de Are aceeași problemă Fiind o sentință judecătorească, Fiind un precedent în acest domeniu Primăria are deja mai mult curaj Să oprească uh, expansiunea dezvoltatorilor Adică dacă o primărie Deci nu Guran Ionescu sau Popescu Are o hotărâre judecătorească În spate Îi mai trebuie curaj Ca să demoleze o clădire Da, cel mai bun exemplu Este exact Persoana care se află la conducerea primăriei. Am vorbit de legătura Găvrii Firea N-am vorbit eu A vorbit purtătorul de cuvânt Al arhiepiscopiei. Deci în diferite cercuri Îl de certitudine eu vreau doar să vă spun că un primar, ca să poată să dispună demolarea unei construcții, va să fie foarte, foarte ferm în ceea ce privește presiunile la care va fi supusă. De deci, dumneavoastră, vi se pare că doamna firea ar avea o problemă de fermitate? Uh, da. Este foarte uh. poate de. Nu pot să pe Ok, fel. e doar punctul dumneavoastră de vedere, Lucian Trebuie să scurtăm discuția că v-au destul de slab. Aici este vorba de cu totul și cu totul alte insinuări, de interese, niciun caz de vreo fermitate. Bună ziua, Sorin! Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt eu, cred că sunt două posibilități. Or aplicăm legea, tem și spânzurăm, o dărămăm și o punem și facem cum o pot, sau putem profita de chestia asta și să o trecem în, în, în proprietatea statului. Păi să cam, prin încălcarea legii? Nu să credeți că statul poate încălca legea? O hotărâre aia e judecătorească? A, -a aia trebuie văzut dacă se poate. Am văzut de la... Sorin, alu, sorin, da? păi, asta da? nu știți în ce țară trăiți înseamnă. Avem și noi pretenții de la noi, dracu, iertați-mă, că trăim într-o democrație de 27 de ani. Cum puteți să spuneți că statul poate încălca legea? Sau o hotărâre judecătorească? E lege? atunci o dorâmâm. Eu mă gândeam să apună toată... <laughs> niște bani din ea. Păi și ok, bine, vă duceți pe... Hai să zicem așa ca dumneavoastră, deci să ignorăm că e o hotărâre judecătorească, să zicem că ar fi o așa. decizie de oportunitate, că așa, așa le place politicienilor să aibă A, multe da. decizii de oportunitate. Când se pune problema încălcării, cum să vă spun eu dumneavoastră, sau mai bine zis stricării unui monument, al... unui monument istoric, până la urmă, că asta este catedrala, dar nu catedrala plața, nu clădirea. Prin punerea unui bloc care nu cadrează sub nicio formă în zona respectivă. O strică, pur și simplu o strică. Dacă nu credeți, veniți prin București să vedeți dumneavoastră sau uitați-vă pe. Vă mulțumesc pentru flexibilitatea opiniilor, Sorin 037 George, bună ziua! Bună ziua, am Vă ascultăm. E doar când discutați bine. Primata mi a cu niște vânzări. Contează mai puțin. Mi-ați vândut ceva? Ce vreau, adică... ce vreau să spun acum, vis-a-vis de -vis această situație? Așa. Un lucru este clar. Este o lege care este încălcată. Și cine încalcă legea în acest moment este primăria capitalei. Ca a încălcat-o până acum, până la acum un an, opresc cu câțiva ani de zile, că a încălcat-o interimarul după aceea și în continuare doamna Firea. Da? Uh, vorbeați mai devreme când a spus Hai să o trecem în proverea statului Să folosim de ea Păi ce statul încalcă legea mm. Dar acum cine încalcă legea? Acum nu tot statul încalcă legea statul sau, mă, încalcă oi, legea oi, De la început ta... până la sfârșit Să ne înțelegem Nu poate nimeni să facă o clădire de 19 etaje Oriunde Nici la New York Unde sunt multe astfel de clădiri Și mai mari da, da, Fără, mai mari, fără da. ca primăria să știe acest lucru deci, uh, cu... Nu numai atâta uh, Vreau să spun o situație Care mi s-a întâmplat mie da. Uh, Dintr-o eroare au zis ei, cei de la primăria sectorului 2 uh, Mi-am construit o casă Și au zis că eu pe, în proiect nu aveam placare cu expandată. expandat Așa. Și pe un perete, numai pe un perete, atenție, unde era o reclamație Mi-au spus că trebuie să-l demolez tot părătele nu, proces. puteți cere modificarea autorizației. Nu, nu, nu, nu, ascultăm-o până la capăt. Au făcut proces primăria, mi-au chemat în instanță... Pe care îl puteți ataca în contencios administrativ. Bineînțeles, l-am și, și contestat, am și câștigat, pentru că legea calității m-a obligat să fac așa. Asta e un abuz ce spuneți dumneavoastră. Așa, bun, am trecut peste asta, dar... Uh, adică, și atunci, ce vreau să spun? După ce au câștigat primul proces... Mi-au trimis o somație să demolez acea izolație și dacă nu o demolez eu, alu, am auzit? Sigur. Așa? Că dacă nu o demolez eu, vin ei și -o, și, și o demolează și eu suport costurile. Da, pentru că legea e foarte fermă. Adică nu da, știu cum să spun. Păi, nerespectarea, deci, nerespectarea unei nu, autorizații nu, de construcții... Ascunță-o da. până, As da. până la capăt. În această situație primăria demolează și plătește cine este de vină. Și da. a încălcat legea. Da. Da? Dacă, mai, dacă e solvabil. Uf! Uh. Păi, dacă nu mai e solvabil, administratorii au și ei care răspunde după știința Da, domnule, da să vă spun, deci încă o dată... Deci, la modul în care firea pune problema, e relativ așa, adică, da, domnule, s-ar putea ca toate aceste costuri să le suportăm de la bugetul Primăriei Capitalei. E adevărat. Adică și eu, și noastră, și toți. Sunt singurele costuri pe care le suport, le-a suportat Primăria și care nu au mai fost recuperate în veci, de nu știu cât timp. Da, asta nu e o argumentație. Vă mulțumesc nu foarte Nu e o argumentație, într-adevăr, dar uh, acolo, eu, casa mea este într-o zonă, zic e istorică. E și un pic de istorie acolo, da. Uh, dar ca să demolezi o magazie cu pereți din carton, din, din PFL, ne-a trebuit autorizat uh, aviz de la Ministerul Culturii, că nu e monument de arhitectură. Și lor le-a dat voie să că lângă un asemenea monument de arhitectură monstruositatea aia. Vă mulțumesc pentru telefon, George. 037 Valentin, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Eu, aș, eu -aș mai aș ce mai de la început, să zic așa. Eu, din câte am aflat cum se vorbește la începutul construcției, terenul aparținea Catedralei. Din câte am aflat. Nu știu acest detaliu. Și în prima fază, nu, într-adevăr, nu erau proiectate 90 etaje, mai... Mai mică era, ar fi trebuit clădirea, din care la două etaje ar fi venit uh, patriarchiei catolici, mă rog, biserici catolici. La da? da, momentul respectiv, după cum vă chestie este genul, uh, nu știu cât de adevărat este, în primul rând, eu sunt acționar de București și am dus un inginer la vremea respectivă care s-a ocupat de proiectul acela. Și am murit. Uh, patriarhul și atunci au, deveni, au intervenit anumite modificări în contract. Părerea mea. Nu știu dacă este adevărat încă repet. Dar în momentul de față, eu aș simplifica mult, uh, uh, cum e zice, procedura aceasta. Primăria, dacă firma nu este una, nu este solvabilă, nu are pun să și încaseze de bani, în cazul în care o demolează, 1. Doi, eu, ca primărie, aș merge ca un mediator și, bineînțeles, biserica catolică eventual să meargă în instanță să, în cazul în care hotărăște să cadă de cu un acord cu primăria să intre în posesia clădirii. Pentru că o, acel constructor oricum, oricum... Să intre de, de ce, ce în, în posesia clădirii? Că nu mi-e clar. Biserica ca și daune... Interese, păi, știu? dar nu e interesată biserica de să intre în posesia clădirii. Mai ales că terenul Nu uh, N-am găsit ceea ce spuneți dumneavoastră, nu necar fi adevărat. Cât ați vorbit, am căutat pe internet, n-am găsit această informație. Valentin, vă mulțumesc că, încă o dată, aici nu e vorba de păstrarea sub o formă sau de prejudicierea bisericii catolice. Este e o dezbatere până la urmă. De cum arată Bucureștiu? nu? Despre cum arată Bucureștiu vorbim noi alaltă, când ne-am pus problema să nu mai aruncăm hârtiile pe stradă, la fel și cu asta. E o mizerie, adică, nu știu, poate cineva să susțină altcineva, sigur, e, e cum subiectiv ceea ce spun. E foarte urâtă clădirea respectivă pusă lângă catedrală acolo. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. Dar mai dezbatem asta când există o hotărâre judecătorească ce obligă primăria să o demoleze? 0372069599. Uite că dezbatem. Doamna Firea vrea să facă un sondaj de opinie. Dana, bună ziua! Bună ziua! Aveți o opinie? E, sigur că da. Sigur am o opinie și uh, nu sunt de acord uh, să nu fie respectată acea decizie definitivă. Deci, clădirea trebuie demolată. Nu și nu sunt de acord nici cu referendumul pe care... Nu, un referendum, -ă... atenție, un sondaj S de scuze, opinie. Scuze, sondaj de opinie, scuze. E o mare diferență. S -s -s -s. Da, este, da, știu, scuze. Acel sondaj de opinie pentru că este plătit tot din bani publici. De ce să organizez un sondaj de opinie în momentul în care am o decizie definitivă? Hai să presupunem că se... Fă... Nu, e o diferență de costuri. Un sondaj la nivel de București costă 2 trei mii 5.000 maximum de euro la că e contractat public. Dacă ar face un privat, ar costa mai puțin. Dar să zicem, 5.000 de euro, între 5.000 de euro și 5 sau 10 sau 11 milioane de euro, e totuși o diferență. Dar să presupunem că sondajul respectiv ar zice bucureștenii nu vor demolarea. Ce facem într-o astfel de situație? Ce, ce facem? Asta înseamnă că nu, nu respectăm legea. Da, nu asta cred. Înseamnă. Nu cred că este în ordine. Chiar dacă nu de ordin practic, să asta înseamnă niște cheltuieli mai mari pentru bucureșteni? E, Sau niște sigur, tramvaie mai la... puține, că tot s-a vorbit mult despre faptul că luăm doar două tramvaie anul ăsta. Da, sincer nu cred că se vor duce banii pentru cumpărarea tramvaielor. Nu știm unde se vor direcționa acești bani. Dar, din moment, aceasta este părerea mea. Dacă avem o hotărâre definitivă, o trebuie respectată. Vă mulțumesc pentru opinie, Dana. 0372069599 Marius, bună ziua! Bună ziua! Ca părere personală... Întotdeauna o dacă... părere este personală. Da, corect. Părerea mea este că... Da. Eu vă sunt din Constanța și spun voi, pentru că voi ați votat primarul generat... Da. că sunteți vinovați pentru că n-ați și la vot și ați lăsat să domn să ajungă primar. Uh, Absolut de idei. Iertați-mă, bucurești, deci nu e ca și cum am fi votat altceva decât a fost până Înainte de fire a fost o cu încă 8 ani. De acord, dar nu știu, ca să ajungă doamna firea primar, mi se pare prea mult. Mie mi s-a părut prea mult. O fi, uh, e opinia azi, dumneavoastră și corect. e drept, dreptul noastră la o părere personală, cum spuneți mai devreme. Da. Însă, uh... tocmai, asta, tocmai asta îngreunează lucrurile. Deci, cum ne cum, cu 13%, cu 15% din totalul voturilor, că n-a ieșit lumea la vot, doamna Firea este reprezentativă pentru București acum. Îmi place da, mie din sau din nu, păcate. vă place dumneavoastră sau nu, nu contează, Marius. Din păcate, asta se... Ceea ce complică și păcate mai păcate mult doar. lucrurile legate exact de chestiunea asta, pentru că doamna Firea, uite, se simte, își simte popularitatea, vântul din spate sau oamenii din spate și zice, stop, nu vreau să demolez, sau întreb, fac un sondaj întâi, sau mă înțelegeți? trebuie să trebuie să, înțelegeți, să înțelegem cu toții că legea este lege pentru toți. Și... Pentru toți a zis? <gână> nu, pentru toți. Pentru da. toți. Nu s-a auzit uh, foarte bine. Ar trebui, ar trebui uh, legea respectată. Uh, și ar trebui totodată dacă doamna firea încearcă să ce stânga dreapta, deși nu înțeleg ce, ce ar putea să facă ea cu un sondaj. Ar fi un fel de sex la picior de lemn. adică. Ok, faci sondajul, de ce? Ca să mai lângești? Bărerea că ar trebui uh, exact o portiță legislativă uh, și cumva ar trebui cei care sunt la conducere, la conducerea primăriei, la conducerea, nu știu, Consiliului Județean și nu respectă o astfel de hotărâre, uh, ar trebui uh, da? ca statul să să se îndrepte împotriva lui personal. Adică el să, plă să plătească el toate daunele astea. Deci, catedrala e, că e în, clar, e un monument, da? Există o hotărâre definitivă, irevocabilă Care obligă primăria la demolare, da. Exact. De ce? Cu, deci cu riscul că pierdem banii pe care primăria îi va plăti firme care să demoleze. Păi da. nu ar trebui să dăm, să dăm un exemplu? Ce exemplu putem noi să dăm dacă tot tergiversăm așa? Marius, ia stați un pic cu mine, că mi se pare că vă învârtiți undeva. Vreau să vă zic la sfârșit, dar vreau să judecați dumneavoastră următorul text. Da. Zice așa. Fapta funcționarului public, care în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos, prin defectuos potrivit curții constituționale, însemnând cu încălcarea legii, și prin aceasta cauzează o pagubă, o rovătămare a drepturilor sau interesele legitime a unei persoane fizice sau unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Cum vă sună asta? Păi, sună foarte, foarte frumos, numai că. Nu e prea multe? De... Nu, pentru că ar trebui uh, democrația să se facă cu parul, adică... Da, știți ce v-am citit ce... acum? Doar de curiozitate. Ce anume? Știți ce v-am citit eu acum? Uh, nu, dar vădesc că ceva din uh... Codul penal Definiția abuzului în serviciu A mult disputatului abuz în serviciu Pentru care a ieșit lumea în stradă cu trei luni de zile, nici nu sunt mai mult Vă mulțumesc Marius, Teo, bună ziua Teo, bună ziua Bună ziua vă ascultăm. Uh, Îmi pare bine că am reușit să vă prind Nu știu, un pic o Părere puțin diferită față de... Doamne ajută! De vă ascultăm! Doamne ajută că vine cineva și cu, și cu o contrazicere, Da, no? pentru că altfel trebuie să fac eu pe avocatul diavolului. Vă ascultăm! Și asta e adevărat. Părerea mea e e simplă. Cred că ar trebui născută, nu ca la români comisie, dar o comisie de urbanism de capete luminațe în primul și în primul Care rând. Care să ce? Care să stabilească dacă într-adevăr este o agresiune la urbanism în capitale. Asta s-a stabilit deja. Nu știu dacă s-a stabilit, stabilit de către s stabilit o comisie. S-a stabilit de către de către un judecător și aici am vrut să ajung. De către mai mulți judecători, pentru că s-a judecat în diferite uh, faze. La diferite niveluri, am înțeles, Da, da da. Faze. Da, da, da. Bun. Bun. Ei, acum, să suntem în contextul cu Sibar. Haideți să gândim un pic, un, un pic mai departe. Așa. Despre dacă judecătorul nu, respectiv, ce-ar fi să punem noi la îndoială toate deciziile trec. instanțelor din țara asta doar pentru că agită unii pe la televizor, nu știu ce, arhivă care e nu știu unde. Nu neapărat, n-am spus că trebuie să punem noi la îndoială. Da, vă dați seama Dar ce haos are și. și... cazuri concrete. Da. Există cazuri concrete, așa cum dumneavoastră ați spus că reprezentând bisericii catolice, am înțeles, e vorba de biserica catolică, Da. Nu? A acuzat-o pe doamna Fira, credeți-mă, nu mi-e simpatică deloc. A acuzat-o pe doamna Fira care avea o relație cu... Da, prezentat cu a, zis, general, sau... a prezentat o poză și a zis... A prezentat o și a zis, doamna asta este fina dumneavoastră. A zis da, așa... Am înțeles. Nașa s-a denuntă, Diana Voicu a fost șefa companiei de imobiliare care a dezvoltat către Plaza. plața. Așa am înțeles. Deci, cam așa. Da, am înțeles. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui născută o comisie de urbanist, slavă domnului. Care, Există. încă o dată, care să spună, domnule, e frumos? Sau e urât? Care Asta? Care Se spună? să spună dacă putem sau nu putem să pornim acest referendum sau acea consultare publică. Bine, e opinia noastră. Vă mulțumesc pentru ea, Teo. Bună ziua, Daniela! Bună, bună ziua! Vă ascultăm. Vreau, vreau să nu vă supărați pe mine. Să nu ne dacă înjurăm și nu mă vă... supăr. Deci, dacă nu ne înjurăm, da. nu mă supăr, vă Ficur. promit din cer, vă rog, să nu vă spărați. Poftiți, Daniela. Am îmbrăzit că nu sunt avocatul diavolului jur. Zic deci că deci că nu am cunoștință. Fiți niște... dumneavoastră atunci, și... avocatul diavolului. Bun. Păi, cred că știți ce se întâmplă. Nu știm, în primul rând, cine a dat acea autorizație pentru că acei investitori, cred eu, la ce construcție acolo, nu cred că s-a apucat fără o autorizație. Fără. Acordul organului statului. Așa. Nu cred. Cine a dat autorizația? Nu putea să da decât primăria capitalei, n-avea cine altcineva. cineva. primar era la... Vreme e posibil sincer, să fi fost știu, domnul Videanu, spun, au sincer, trecut mulți ani de atunci. Imediat, sincer, caut. Atunci, vă rog. Așa? Pentru că cresc că într-o țară în care mi se pare că dumneavoastră stăzi o parte... Alte televiziuni și alte radiouri, dar altă Scuze, parte, a fost autorizat de primăria. Ascultați-mă puțin. Am da? găsit. Vreau. Proiectul Catedral că Plața al dezvoltatorului Millennium Building Development a fost autorizat de primăria sectorului 1 pe 24 Perfect. februarie Cine 2006. 2006. Cine era primar? Caut ce asta imediat. Posibil să fi mă rog. fost domnul Kiliman. Perfect. Așa. Deci, Unde vreți să ajungeți? Nu știu, nu știu dacă am impresia că Media este împărțită, și noi nu știm ce să mai credem. Am impresia că nu ni se, dau, uh, nu ni se dă tot adevărul. Și noi suntem cumva la mijloc. Uh, am niște informații. Era domnul Chiliman, uh, da. Ce, Chiliman, Așa. Nici nu știu la ce, ce primăr era. Nici PNL. PSD-PNL, ca HAPAR, nu am credeți. PNL la vremea o, respectivă. Deci nu PSD. Și nu înțeleg de ce cad poate în capul acestei primărise de PSD. Pentru că, sincer, iar vă spun. Mi se pare că media nu este imparțială și dacă nu e așa și mi-aș dori să nu fie așa, contraziceți-mă dumneavoastră ca să știu eu cu cine votez data viitoare. Nu, eu vă întreb în felul următor. Deci, dumneavoastră vă duceți pe o zonă foarte interesantă. Mie mi se pare că dumneavoastră parcă să fi purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump. A lui pe Donald că... Trump. Al... Ja, a cui credeați că zicem? <laughs> Ia vedeți dumneavoastră ce cum e acuză pe aia în Statele Unite. Ia uite, numai fake eu, news aici. Nu, fake... Vă, vă... -mă știu știu fake news, fake news. Ascultați-mă puțin, Daniela. Daniela, este incontestabilă existența unei hotărâri judecătorești. De da, asemenea... Dar... Da, Poftiți. Da, da, dar ați văzut și dumneavoastră uh, toate informațiile care apar. Iar vă spun, media, că eu nu știu... Care informații, adică, că? Care apar că, de fapt... Uh, toate hotărârile sunt câteodată uh, influențabile Și sunt date influențabil De către... Uh... Cine zice asta? Păi, Hai spune, spune zi, cine? Media Nu eu există nu, media că... Nu mă puneți pe mine în aceeași oală cu Antena nu 3 știu. Sau cu RTV sau cu alții Vă nu rog eu frumos știu. Spune Dacă cine mă... zice asta? Noi suntem... Uh, asta vă spun, media Nu Noi există media Ce meserie aveți, ceilalți? Daniela? Eu sunt un antreprenor Hey, și dacă a zice, eu că, nor, că dacă a zice eu că toți patronii din țara de asta de... se uită la Antena 3, nu credeți că ea o, și a că pe mulți? Nu m -a uitat, nu. Nici n-am timp să mă uit, doar prind așa. Și okay. acum sunt în drum să-mi de la școală. Încerc să recapitulez Am ceea, ceea de... ce a spus, ca să dau da, un pic de coerență mesajului dumneavoastră, Daniela. Da. Ca să vă arăt doar că există da. și altfel de media. Deci, să mă corectați dacă greșesc. a zis în felul următor. Este pusă în media la îndoială capacitatea judecătorilor din România de a da decizii corecte. Și atunci n-ar fi normal să ne întrebăm dacă și această decizie în privința demolării Catedral-Plața n-ar trebui pusă la îndoială. Asta a spus? A, da, și cel de dinaintea mea am văzut că a venit cu o idee foarte bună, care să facem o comisie de urbanism. Teabă. Perfect, pentru că ei știu cel mai bine ce se întâmplă. Și deci, înțeleg... de mersul... Da, de ce, da. Da. până la urmă, nu e mai bun demersul, doamnei firea să-i întrebăm pe bucureșteni? Nu, nu. Nu, pentru că e PSD, iar se interpretează. iar e... Nu, eu cred că acea comisie nu. trebuie să răspundă. Okay. Pentru că el este un primar. Primarul acesta conduce. Ce, În limitele nu legii, nu știu, atenție. atenție. Dar primarul, da. nu primarul nu e Dumnezeu. Primarul, președintele. Da, nu sunt Dumnezeu. Asta cred că nu ea poate să facă lucrurile astea. acea comisie. Să vadă, se poate, nu se poate, să luăm alte cazuri. Înțeleg și căutați dumneavoastră. Eu știu de la o persoană. Profesor la cadastru, că au fost imobile, vă rog, verificați, nu știu dacă e adevărat, care au fost construite fără nicio autorizație. O dau o grămadă. Și au intrat, da. Și ce credeți? s a fost dată o lege, o hotărâre, o nu știu ce verificați, dumneavoastră, în care au trecut și legalitate. Și sunt clădiri întregi cu număr cadastral, cu tot, cu tot, cu tot... Atenție, această, clădire, această clădire a avut autorizație de construire. Problema asta a fost că spune. ea a fost acordată ilegal. Păi da, da... Iar mai departe, autorizația de însă și-a fost după aceea încălcată de către dezvoltator. Da, dar asta vă spun. Sunt clădini întrezi care n-au avut dezvoltatorii autorizații de construcție, vă spun asta, de la un profesor de cadastru, da? da. a fost... Domnule, au fost clătiri făcute, fără autorizații. S-au luat ulterior autorizațiile. În foarte... Să știți că, nu. Daniel, ascultați-mă puțin. Ok. o recepție. Ele sunt proprietatea celui care l a construit fără autorizație pe loc de la dintepăcut la sfârșit. Sunt demolabile nu Sunt demolabile toate, într-adevăr, în România, dar asta se întâmplă de cele mai multe ori. Uitați-vă pe unde se mai inundă câteodată și prin sate și acolo sunt multe case în albia râului construite. Alea nu au autorizație. Aproape niciodată nu au autorizație cu unele excepții. Dar se mai întâmplă. Mai sunt astfel de practici în România. De multor ori își fac case și își au autorizația după aceea. E adevărat. Dar nu e acest caz. Acest caz din punct de vedere juridic să știți că nu mai are niciun fel de neclarități. S-a terminat. E o decizie definitivă de demolare. Ciprian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Um, am ascultat-o pe doamna de dinainte și nu pot să cred că încă nu suntem în stare să gândim noi singuri indiferent de ceea ce spun televiziunile, radiorile de stânga de dreapta, filmul fiele este evident că clădirea a fost construită unde nu trebuia este evident că nu avea autorizație este evident că și autorizația pe care a avut-o a, a depășit-o este mai mult decât evident că doamna pirea încearcă să împartă greutatea asta de a lua o decizie cu toată lumea ceea ce mi se pare pe este acuzată ilegal, că te nu de altceva. E acuzată... Da, că dar mi se pare și mai dur și și mai groaznic să faci tu cetățenii să participe la o încălcare a unei hotărâri judecătorești. Adică, mm. să faci un referendum, să vezi dacă, într-adevăr, hai să încălcăm cu toții legea. La un sondaj, nu le... un referendum. Atenție. Rog, data. Un referendum, un sondaj. Cum fie... Adică, mi se pare și mai penibil din partea doamnei Fira, să zic că eu singură știu că nu e corect ceea ce fac, dar hai să întreb și lumea ce ne poate. E de acord cu Și atunci, Nici nu asta n-a zis, ce... n-a zis nu e corect ceea ce Ai, fac rez rez rez Rezultatul care va ieși va fi nerespectarea unei hotărâri. Corect? Așa pare Ceea ce, ceea ce înseamnă că care a alegi Și atunci este tipic atmosfera Tipic atmosfera în care în țara asta Există o de decătoreastră Trebuie respectată, punct Restul sunt discuții pe lângă uh, Presupuneri lege, Trebuie să ne legăm de ceva real Să pornim de undeva noi acum nu mai avem încredere nici în justiție, sunt da, surori. am avut vreodată încredere. încredere în justiție? Ați auzit-o pe Daniela mai devreme? Nu, am a... a... da. avut să fac o reparare la. am că sunt omul cu care te căsătorești, nu o să ai niciodată 100% încredere în el, pentru că nu o să-l cunoști niciodată, corect? Nu e. Nu o să știi. Nu e comparația în care ce. vei. Cui... Priam... Ai încredere în nava spațială cu care o să mergi pe lună 100%? Nu. Și atunci ce înseamnă? Nu te duci cu nava spatială pe lună pentru că nu e asta sigur că să ajungi unde trebuie, cum trebuie? Să vă spun de ce nu e bună comparația dumneavoastră, Ciprian. Deci, Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, că trăim într-un soi de ambiguitate, într-adevăr, în care nu respectăm legile. Da, în același timp, deși în Constituție nu există principiul supremației nevestei, poftiți că ați dat acest exemplu, da, în care poți avea sau nu încredere, există un principiu al supremației legii. Sună cam așa, nimeni nu e mai presus de lege, hotărârea, hotărârea judecătorească definitivă este lege, are putere de lege, de aceea instanța zice în numele legii, decide. Bună ziua, Valentin! Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Ar fi câteva, ar fi câteva aspecte. Să Scu scuze cu... numai o secundă, Valentin, să nu mă uit de Ceea ce nu face însă ca în țara noastră un referendum cu putere constituțională, atenție, mai țineți minte ăla din 2009, să nu fi pus niciodată în practică. Deci, da, ambiguitatea legală invocată de Daniela există, indiferent că există niște arhive cu niște magistrați informații șantajabile. Astea sunt, din punctul meu de vedere, niște petarde informaționale în momentul de față, niște lucruri care distrag atenția de la niște subiecte importante, și de aia nici nu le abordez aici cu dumneavoastră. Dar ambiguitatea de care zicea Daniela există, e reală. Adevărul ăsta e, în România nu întotdeauna respectăm legea, și deci nici de deci, ce deci am respectat o decizie judecătorească. Scuze și poftiți, Valentin. Absolut corect observația pe care am făcut-o. Să revenim. Mai întâi să fac o referire foarte scurtă la primarul capitalei, Gabriela Fira. Cred că nu face nimic altceva decât un joc de imagine. Uh, date fiind uh, aparițiile nu prea fericite din ultimul timp din uh, spațiul uh, public, uh, a găsit această chestiune de care să se lege și invocă această cheltuire pe care, inutilă, a, așa Sunt de acord domeniu. cu dumneavoastră că unii politicieni trăiesc din controverse. Dacă ziceți asta, da, da o controverse, poate da, face da, bine da, unui corect. politician, însă, mare atenție, doamna firea nu este un politician care să fie în momentul de față în cădere de popularitate, cum susțineți. Din contră am, Nu am spus asta. Nu am spus că ar fi încredere de popularitate în niciun caz. Doar că revin acum, trebuie, pentru că suntem în România anului 2017. Uh, trebuie să ne impunem, să respectăm o hotărâre judecătorească. Cred că este esențial pentru o democrație, pentru uh, drepturi de a ne fi recunoscute ce este cunoscut în toată luna. Și democrația și libertățile da. au un cost. Va Valentin, așa este. Da. să încercat. Vă mulțumesc că am cer de trebuie să vă tai că s-a terminat emisiunea. Ceea ce am încercat să spuneți că respectarea legii, până la urmă, ne aduce chiar un respect al nostru pentru noi înșine. Mai avem mult de lucru la asta. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.